вогонь, і повільно добрий лікар ожив. «Ти щось пам'ятаєш?» – стурбовано запитав я. «Так, я усе пам'ятаю, і я ледве можу в це повірити. Буде вторгнення з океану і з наступним повним місяцем. Чудовиська спробують знищити увесь цивілізований світ». І очікується, що послідовники БМОТа допоможуть у руйнуванні. Мені самому наказано допомогти. Ви упевнені, що це буде і з наступним повним місяцем? Серйозно перебив я. Так, наступний повний місяць. А коли це? Я подивився в календар. Це через тиждень, сказав я. «У вас є уявлення, де почнеться спроба? Жодного. Але я припускаю, що це буде десь у цій країні», – пригнічено, – сказав він. «Що ж, ми будемо на поготові скрізь», – сказав я. Деарлан Кур і я покинули шпиталь і, поспішивши до офісів секретної служби, знову надіслали кілька телеграм а також радіоповідомлення кораблям у морі. Ми просили усіх пильно стежити за будь-яким скупченням чудовиськ, як у морі, так і на суші. Ми провели кілька днів вимушеної бездіяльності і уже втрачали надію запобігти жахливій катастрофі, що мала нас підкати. Нам було дуже важко вплинути на військове відомство в цьому питанні, але врешті-решт, вони погодились наказати фортам у різних частинах країни стріляти по усьому незвичайному, що належить до тваринного світу. Це було усе, на що вони пішли. І наказ був відданий більше із вічливості, аніж із чогось іншого. І хто може їх звинувачувати? Вони звикли воювати з арміями, а не з духами». Але саме цей наказ врятував світ, як покажуть подальші події. Коли наближався день повного місяця, Збройні Сили Світу, об'єднані заради цивілізації, були зібрані і перебували в тривозі. Потім прийшло повідомлення. Воно було із пароплава Малолана, що курсував між Сан-Франциско та Гаваями. Трансляція, яку ми розіслали кілька днів тому, була ефективною. Капітан повідомив, що бачив з граю потворних істот, що швидко пливли до материка, прямо по пароплавних маршрутах, що утворюють велике коло до Гонолулу. Їх були тисячі, схожі на великих скатів мант, величезних, що не піддаються порівнянню, майже таких же великих, як його власний корабель. Протягом дня надходили інші повідомлення із різних суден на великому колі до Гаваїв, і усі вони згадували цю величезну армаду істот. Президіо в Сан-Франциско було негайно повідомлено, і ми сіли на швидкий літак, який доставив нас до Чикаго, Денвера і так до аеродрому Мілс. Це була ніч повного місяця, коли ми прибули до Сан-Франциско, ми поспіхом поїхали до Президіо. Активність була скрізь. Величезні гармати, що здатні вистрілити снарядом на 30 миль, були готові кинути руйнування на орди, що вторглися з глибин. Розвідувальні літаки кружляли вгорі, щоб сигналізувати про наближення загарбників. Телескопи були напружені націлені на зоряний тихий океан. Порт Майлі також був ареною активності. Військово-морські станції в Бремертоні та Сан-Дієго стежили за будь-якою зміною курсу Ордзокеану. І з повним місяцем вони прийшли. Океан на милі став киплячою, вируючою масою жахливої величі. Зелені тіла... Пробиралися крізь гладку воду. Шум від їхнього плавання був чітко чутний спостерігачам на оглядових вежах Президіо. «Вогонь!» – пролунав наказ, і далекобійні гармати вивергнули послання смерті. Знову і знову снаряди влучали в центр роздутих істот, але вони все йшли повільно, невблаганно і безперервно. Повітря було оглушливим пеклом криків і вибухів, коли гармати робили свою роботу. Океан був червоним від крові істот, і вони все йшли. Міни вибухали за межами золотих воріт, міни встановлені там, щоб підривати лінкори, але істоти все йшли. Літаки кидали бомбу за бомбою на Орду і поверталися за новими боєприпасами, але наступ усе ще тривав. Густа імла, якої я навчився боятися, гортала море, подих самого бегемота, що прийшов командувати своїми силами. Раз за разом лунали гармати, самі пагорби тряслися із форту Майлі. Теж лунав грім, лінкори, що стояли на якорі в Ниві Роу, рушили до гирла золотих воріт і били залпами по чудовиськах. Тепер вони сповільнилися, і їхня кількість значно зменшилася, але наступ усе ще не був зупинений. Нарешті надійшло нестямне повідомлення від станції берегової охорони на пляжі, що вони... Висаджуються, люди в паніці залишали свої домівки, щоб побачити, як їх розчавлює вага орди, наче тріски, гармати накрили концентрованим вогнем місце висадки чудовиськ і рознесли пляж на шматки. Під світом величезних прожекторів я бачив потоки млявої червоної рідини, де тривала жахлива бійня, але врешті-решт. Вони повернули назад, назад у море, звідки й прийшли. Імла піднялася, чи зустрів господар свою долю, і огидні тварюки важко попленталися від берега, штовхаючи туші тисячі своїх мертвих. Грім Гармат все ще переслідував їх далеко-далеко в морі, до крайньої межі їхньої дальності. І коли все закінчилося, ми без впали на землю. Безмовні перед небезпекою, що щойно стояла перед нами. Висновок Звісно, деталі ніколи не були оприлюднені. Але наступного дня ми отримали каблограми із усіх куточків світу, що розповідали про узгоджену спробу цих створень жахливого минулого повернути собі владу. Із Індії надходили повідомлення про вторгнення ортигрів і мамонтів. Із Африки про левів та усієї дичини із лісу. І з Бірми розповіді про величезних мавп, що вичавлювали життя із людей. І з Південної Америки про все рептильне життя амазонських лісів, зібране в невблаганну армаду. Але завдяки нашому знанню їхній мети спроби були зірвані. Розповіді про підпали, звісно, неможливо було приховати від преси. Підрив будівлі МакОллів у Нью-Йорку є загальновідомим фактом. Різанина професора Аткінсона в його лабораторії експериментальної гігієни також добре відома. У всьому цивілізованому світі поліцейським силам довелось докласти чимало зусиль, щоб впоратися із загрозою повалення цивілізації. Але... Але ще раз цивілізація перемогла. І сили руйнування були значно зменшені, хоча й не знищені. Їх ніколи не можна знищити. Але мій друг, доктор Прендергаст, тепер сміється з імли. А дощ більше мене не жахає. Чи було моє припущення правильним, коли ті істоти повернули назад і знову попрямували у відкрите море? Чи мертвий б І Я й досі про це міркую».